Здрастуйте, баба Химка спить і не чує, бабу, добрий день, не розплющується, а та вже заснула посеред білого дня, хай спить, і кожен з них жадібними очима нишпорить по кутках і закутках.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 Еге, ага, казала, щоб тобі вже заціпало. Мина встає стапчина і приречено йде в сіни. Ставши біля дверей, питає: Хто там? Свої, чується незнайомий чоловічий голос. Хто свої? все ще допитується мина, сподіваючись, невідомо чого. І сіль ради чується іще один незнайомий голос. Приходьте завтра, як розвидниця. То ти вказуватимеш сільраді, коли і приходити, а то в сільради немає свого розуму. А ну, відчиняй. І ще не встиг мина відчинити, як уже двоє чи троє пізніх гостей вдерли сіни, як скрутили йому руки, зв'язали за спиною, і так торнули сухоребре тіло в хату, щоб перечепився за поріг і впав на долівку.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 Справді трохи скидається на жінку. Ото хіба що вусики біліють над пухкою губою. Господи!